Приїхавши у будинок Якова, Майя негайно почала переставляти меблі і робити редизайн простору. Про свої важкі думи вона Якову нічого не казала, бо й сама погано розуміла їхню причину. Може через те, що до них мали приїхати дві учениці Якова, чи через те, що до Матвія, відколи той спробував оволодіти нею в переодягальні йога-студії, відчувала стійку неприязнь. Урешті, коли підвечер зі школи прийшов Іван, молодший брат Якова, Майя саме переставляла щось у кімнаті. Вона побачила, де пронесеться блідий кінь апокаліпсису. І з незвичним для себе смиренням Прийняла цей факт. На Іванові кроки вона вийшла в коридор. Йому було всього чотирнадцять. Іван глянув на Майю і спіткнувся поглядом.